Oofstuk 216 Waarom die Middellandse see met rege middel genoem mag word? Toe almal hulle self versade geëet het aan die kouwe vis, het hulle van die tafel af opgestaan. Joosef het hierdie goeie maaltijd gedank en naar buiten gegaan, want die son het nog nie heeltemaal ondergegaan nie. Toe die meeste gaste uit die gevolg van Sireneus buiten was, sê die kynk jou nom, Sireneus, herinner jy jou nie meer, wat jy my byte by die plek van die brand gevraag het nie, toe ek die visse uit die Middellandse See geprys het, hoe goed en voortreflik hulle is. Sireneus het die oomlik hier nagedink, maar hy kon hom nie meer aan sy vraag herinner nie. Hy sê daarom aan die kynkie, O, oh, my meester, my lewe, vergeef my, ek moet nou aan jou herken dat ek dit totaal vergeet het. Die kynkie het weer geglimlag en volsagmoedigheid aan die iets wat is gesê. Het jy my nie gevra of die middelandse see wel in die middel van die aarde leen nie? Ek het jou toe na die klein aardbol verweis, waarop jy dit moes nagaan, om jou daarvan te oortuig of hierdie see hom wel werkelijk in die middel van die aarde bevind. Wel, nou sou ons die beste tyd om hierdie saak af te handel. Neem daarom die klein aardbol in jou hand, en soek, en vind die antwoord op jou vraag, en Sireneus sê, ja, by my arme siel, dit sy ook hy altymal vergeet het, as u meester my nie nou daar aan herinner het nie. Jakob het nou dadelijk na die sykamer gehartloop, en die klein artbol vir Sireneus gebring, dadelijk het hy die Middellandse sê gesoek, en dit ook spoedig gevind, toe hy met sy vinger na die Middellandse sê weis, vraag die kynkie om, Sirenius, is dit wel die middel van die aarde, of hoe vind jy die saak? En Sirenius sê, volgens die leer van Euclides en Ptolemaeus is ek wel een kindige rekenkindige. Ek weet dus, uit die vlakmeetkunde, dat op die oppervlakte van een baal, elke willekeerig aangegewe punt die middelpunt van sy oppervlakte is, omdat het ten eerste met die middelpunt van die bal in die nouste ooreenstemming staan, en ten tweede, omdat alle leine wat vanuit daar die punt na die teenoorgestelde punt loop, die selfde kromming en dimensie het. Volgens hierdie grondbeginsel kan hierdie see evenwel die middelsee heet, maar ek vind dan waar ook dat elke see in die selfde verkeer en goed in middelsee kan wees. En die kyntjie sê, daar het jy dit wel gelijk, maar nogthans is die leer van Euclidus nie hiervan toepassing nie. Ek kan hierdie see nogthans uitsluit, uitsluitend in middel see heet, want die ware middel is daar, waar die meester is. Kyk, die meester is nou hier by hierdie see, en daarom is die middel van die see ook daar. Kyk, dit is een ander berekening waarvan Euclidus nie gedroom het nie, en dit is nou keeriger as syne. Hierdie verklaring het Sireneus enorm geïnteresseerd, en hy het het toe verder nagevorsk.